دغه طرح باندې د نوی صورتونو ټولنځن کټا دې په څو سره مثبت نه راځي چې یو د سرتیفیکو وروسته نه کیږي په څو سره ښه تېنه ما په دغه سدان وینای 177 پوری دات کی بیان کې ریښتا لري ترې سره له تو په ریښتانه کې څنګه یو راځات شي راوی جوابونه ذکر کړي دوی ملتاي 177 254 پوری دات کی بیان کې او د مو چاهیت استرایي منزل بیان کړي پر ان څو څلورو نه یې 251 ترهره پوری دات په دې کې بیان کړي ان راڅرګندل او اووله سره سورۃ کومک تلایته نو عادی اول باب د قرۃ شله ایته پلا اول باب شله ایته اول کډالای مهدی کلی ته اشاره او بیا ترې پورته پرانت داینه بعد درې اودلۍ سکتے د بیان کومک سره پاتې شو چې معنا د څه او منو منر د موجودو پنلونو او ايو مثال اشدره چې د مکیل مشرکان او د ور سره فکر کوي چې مثال د مدينه مناسباتو د بوتر فکر کوي آی پی 5 مليا او نن دی باپ که ته د ټیټس نه زمبته د چاولتا وړت سوېد فکر شو د پګای باندې د لایله احلیه فکر کوي چې ستا څلور قدري اچو چې څه ایڅه د څه څه دایڅه په دې پیراس او د پاکستان او د نړۍ یو تر خوځې پرکوایڅه دایڅه چې دا ایت نه ني نی امر بیا دې مه مت د نړۍ سيزنه ما سره په دې لپاره پیدا کړو نه الله برین مه مت چې شاسنیک حضرت دمل اسلامه کو پرښتو باندې ایزمن کوای په دې څې څې څور دریم 메모 ته ان څلورو 메모 چې 130000 کده مله سلام نه یو لمسو شي شیطان پلم سبانه الله یو غمو ته ما خو بیا دتات چې سروي ورک او قران دا او اشاره توي 39 کې بیا تخويفو او په دې باندې دریم ختم او لمبې ختم کو یا کالت مچانو پوری څلورم باب د صورت شروع شو پدې کې اول رکو به توری د شو ستر څوبې نا اول کتاب شروع شو او پدې کې ختابات تفصیل اول خطاب په السلامتونو او با زابونه کې پر شوې 12 تنې بیا د تیمره کتاب وکړه بي ترغيب بیا د 3 باب د 3مې کتاب شروع شو پدې کې د تمشران یو وو څلور پېټري پېټري او د څه سره څران یو وو څلور پېټري دا چې تاسو غواړئ چې دا د 30 بیا پاره باندې السون سر کې انترو او با全 با全 با全 ایستې څو ته پیوځات چې د شیلکو د یوې سټی بیټریو لپاره د زموږ 77 ریجیسترته ایل وی او اېس نمبر 784 د مثال په څیر نه ذکرته یو د مايانو پختار کې چنل کوز په حالي طوره او یو کولی شي د بیلټار او پدې باندې دیا مچې په ځاhto کو بیا اېس نمبر 72 باندې د مچرام يهودي د ريما په لېښو په پاليسي کې تر کله نن څه هي مونږ لري بیا په ايده صورت تر کېځو که رو پای پڅت تر کېډه اوله پاليسي راکړانه يهودي ذکر کوي صحريف او او ذبلایونه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا لقوا, الذين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحديثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بهن ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يولنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانية إلا أماني يوينهم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون سورة البقرة هذه سورة البقرة بدون نتاسقي بسودي متلوفين من هذا الدرس هذا ترتيب لسورة البقرة وڅټ د صورتي دغری بنیاد د سلورو مجانې نو اس ما ته توې اس ما کری ځایلا ته جهاد visage billah taala انصاف visage billah taala په اعتبار د موضوع سره شروع په سلوری صوباني تفصیل دی اوله شي چې یو په پوری د کې بیان ده د دې موضوع ته توې دویمه شي چې انوځدای چې څه څه ګوري د کې بیان ده اس ما کری سالته ۳ و 5 ایتکسوت پر نایته سوت یو د کې بیان دي د جهاد په سبيل الله تعالی او زالور و 54 ترخه را پوری دي کې بیان دي د انفاک په سبيل الله تعالی اول ایزادی چې وې تودا درې بابونه مې مشتمل هو اول باب 80 پوری ګم باب 83 43 پوری او دریم باب 45 99 پوری ته آی 40 دا د آیته 40 نه ايتي 40 ورځې د وای تو د متوریته مېشته کوله پدې کې پاول کې کتابي خاص د بنی اسرائیل او د ايتي کې او وای 40 کې ترتیب ورکوله قران دا بیا درې پلېټې د يهوديت کې ورکوله دا غوي د يهوديت هغه اصول او مورې مسلحه خپل صلوات او زکات سره او بیا درې خصيصات د مؤمنانو یو صبر یو صلات او یو ایمان و لاخراته بیا ای په 47 نخه د آبادی په ځی کرکوش په خطابات اول خطاب 86 پورو پدې کې اته خصوصي مهمه ته له بنی اسرائیل باندې ذکر کیده او د واځابو دا او تتمه د خطاب له کوله به ترتیب دي بیا آی پرېشت نو دیم خطاب شروع شوه او 86 پوري او د دې کړي په لټه د مشرانو د يهودو کلم چې د مصالح سلام په وخت کې وو او څلور پلېتایي څلور ډول د کژاندو د يهودو کوم چې د نبي سلام په وخت کې او تر کې احمد پهوري دغه ام 65 د مليتایي ذکر کوله اوله پلېتي د مشرانو د يهودو اي 63 کې نزلو هود چې دوی وعده کړی و چې ومن با 43 دکاو او تا به په دې بن عمل کوو دا موږ د روح خلقا بیانو تبلیغ وکړو دوی هغه وعده پرانته نو اي 64 کې باقي باندې وزاحت کولم بیا په ته پ اواست کې دو م پلی تررکله اللهلفیاحقا الله چې یو ته به تونو م الله په وکم ک چلبلکولو هغ مثونه چېکرکول یو دا سا د شاعمل چې د خالي په اوورځ کې چل کوو الله تهوي د خالي په کوي د ما یارو او دا بهکولو دو ال ف بقر پهتر کې چې ته غوا په تااس کې الل فزبل البقر بیایم مثال پیبانې دغه او چېدته دون اللا ی او غوا لاکه چې ساسو جوونه د غوا د اویت زمینه اوسی دا یارهې نځي د دا هغې کېلی باې وکې سلوی خقالالما د غوا پیدا شوه او دا بیا حاللاله ته خو ه م دا کار نو وکری بیا په نمبر چور تر کې ج ورکلو یهوسا چېګوره تهونه واقعت په د غټ کې خبرې تاسو وورې دي بیاستا جو پ غمبر ته د کتاب په نرم نه بیاب آئیت کې پیسند ترکی دا موجیدہ یهود اوڑن بے خبا سر سکر کولو چیتای بے تحریف کولو دا اللہ پا کتاب کی بدلن بے کولو یا حکم بے بدل کو الفاظ بے ولا بدل کو دقبل دنیا بی مفادو دا پارا اوز دا دی سے نا کم زیر کی تلاوات و شو آئیت شیت سر دا دی سے نا دا یهود اوڑن بے پلیتی زکر کی کی منافقت بدے یهودو یاو چې مليانو لغې تحریف کولو چې تحریف ټول مرموله ډاله کوي امیان تاریخ نشکولې او دوی منافقان منافق ته دا خلقو چې په دوی به چرته फायदा او چرته مهغه ټولته نشپوهه نو اوس دې ده چې منافقانو بیان کاين چې دد به د خلقو خلقو سره फायदा ومپاتونه اغه ته به یو څه سم کله به موبانو سره سفا د وخه خواې خو شالی به نوال سبر راغو مساو مل عمل باندې د د رد کوي چې داڅخصې فقط نه دی چېستا چر ته خ ولته شپ وایي او کله چې دا میلا شي د کسانو سره لقا ملاقات پهویللی شي کله چې ملاقاتو ملاقاتوکې دا کسانو سره مندو چې من والله دی قالون غوی ته وای نهمونږ من را حاللو من نهلو وایيدي من دا ب ایمانګ وړی دی وایضا خلا او کله چېلاړ شي خلا پس ل کې چې کله اعللا را شي نو په مه ځ مزه نو دلته کې د خلاص دپزه نه بعد د ته علاقکاري نو دلتهې خللا په مه دل بس او دتلو نو وایيزه خلا کله چې د ایلاړ شي بعض هم بعض دي نهله بعض بعضې کاافران رو دا بعضې کاافران یا پې نه خپل یدوو لما څخه هغهناکار مان چېد کوم یا دتهیغه پااضانو یا دداغرریبیانو د قالو وایي ته دا ولما د ول سوو نهکاربولله پرس علیم سره دا خبره خدا به د ناکاره علیم کاي قالونونه وایي دا خبره وي دا مو مینا د ما پسمانې فتهله ول کوم تاسو الله غبه تر کوي دا په هغې ماري مطلب دا چې تاسو د ایمان واللو پهې لاړ شوئ او تاسو هغې ته ووایه چې او زمونږ په تواتې دا خبرهشته چې اخری په غبر او د سغبهو مبارهې داسې دا چې خبرې زم په ات ک شته د تااس د قوې مومانو تصد کوئ دسه کوي د خپله لاسې په ځان ماې خبردار کار او غبه له ور کوي پر کې په خبرهې اوس خو تاسو غالهله زه کو سره دی تو را دې لم تاسو را دې وکړه تاسو وګورئ په یو ټکه نو هغه به په څنګه غالیب کړي نو قالو ویل دی نا کرملیانو اته حد سورم مې تاسو خبر وای د مؤمنانو به ما په احکام ته باندې پغه خبر مانی فتح الله علیکم شکو له کړي دې لپ تاسو باندې پتورات کې دې یوه حاجت کوکم به در پکو ليو حاجت کوکم له دلیل لري بلکې لام جاره د عاقبت سفارده و چه داسو دایی تقبل کتاب خبری گوئی نو انجام بیداشی اقیبت مطلب انجام نو لیو حاج جو نو انجام بدا شی چه دایی بجا گڑیو کتاس ورا بیهی پدی تورت بانین درب بکم پانین سرم ساسو نو مطلب دا چه دایی بزا بانی پارست دا که امد دلیلو نیسی دایی با دوائی چه گوری کتاب که خون دا وي بی کرد تاسو کتاب کې خو دا خبرې و چې اخری پ غمبر به راځې تاسوې منوي ساح به راځي دا د به شفاې تاسو منوي نو ولې د لغ له یا به مع نه یوه جوکم ب اننده کوم دد لپ راچ انجام په شي چې جړی وکې تا سره به په دیبانې ان د را کوم انه ب کوم کې دلته کې ما نه س په تفسییر مدار کې مع کوي چې کله محضووس دی <تصف> این دا کتاب ربکم یی دی دلیل نشي تاسو په کتاب باندې پني زرم سلاسو تاسو دی کتاب نه ودی ته اجراخلي او تاسو به اورغاسو تاسو به جوګري تاسو په کتاب کې نژدې کیله لکه ته د سوال یو والد به ذکر نائته الله ولړي رضاتا په یو ور او هغه الله را بولې چې یو وری اله مرګړې دی په را زبور اننجیل دا ټول کتابونه هغه مطالع کړي ته یود دا کتابونه اوته مطال نه یادم دي ته چ کله یو یهودي پ راو کې یو کررستن پ را ی یهودي که د غه په بهیان کېکس م خلک نشي او پهغ باقا دا مخام مخ راو کوي په اسلام بادي مغ ته وي کتاب نه رالي اوله له نمبر ته وښي دارنګې داغه پیج نمبر او باب نمبر چې څنګه هر څو توقېس په کتاب کې پدېږي څه تبانی پدېږي باب دا دي خبرو ذکر تاسې ونه انکار کوو دا کوم یو د کتاب قرآن کې نه ده دا کوم څه په کتاب دی زه په میدان باندې هوښرم یم د څوک په هغه ته بوه وسی مسلمان شي او څوک چې داسره په خپل لړځه شي وزاره کې هم څه په خلک هاي یره دیسه خزو دلی د جماخ کوله پچ بریالې سره ترجمه ډیره واځي هکې ترجمه وتیڅږي دلته راشي ترجمه یېته دغه ما پس کله یو خپل انګاره مليانو د تلاشي د ګرکار او سازانو ته نو غوته یې خبر شيو کله ته تلویزیون پچ بریال له تلویزی دا ولته سبې له سې تاسو دا ولوی داس سره ترجمه کیسته اوس اوس ترجمه واځي حدا او په فوېو ورا مون خلکو دوايي چې د شپه رسولونو نه بغیر ترجمه نس وکيږي او تاسو زيه تاسو ولتک کې دی او تاسو تا کو تاسو خودتاسو دا مو تاسو غیله خپل ځان غلبا ورکوي ایبریاوي چې وګورئ د ایم راځي هم ترجمه یې ځکای دایله مزای دایله مزای شباب د باندې دلیل لسی ته کو دغه ما نه ترجمه یې څکړی لو تاسو ما خبرې کې دغه ما دې خبره ده چې ترجمه زمو نه او څه واپس هم شرمه کوي او دا دا یو نمک حرامو بنده کاری و ها لی محر رمایتا کل یومین پا لما اشتاد تساید رو رمای و ای روز آنمی والا تیر اندازی خولا چه غشه بدا سیولی نوائی چی کلی باری شو دا غشه رویشتو چلیست دا کنو رنبیگ زاری پا موکو تا دا منافق بنده کاری شپارس بدا سراناس دی خوری با سکی با گرزی بدا سر چه گره با پا کیوائی سره به غاممي خدای خدا پاک زم به بایان به کوم په خلکو م سا سر کوي خلک به اوومې کو به نومنې ناست و چې دبلده که نه مناسب کوی مړي ته مون د بهیان سر کار دی دمونږ د خپل چ کار سره کار دی لومونغ د خپل فې سره کارو ه سم هم خوندې وکو خو خکلوخور را کوده و خسه کار خو یخنی او خوواورې و پهتیې کو وغ دمون راې خو م بهه کې کاري د شپ ور به سره ناست وي خوسکیبا لا قدر ناس صبر يبم دي اوري هغه وم بیا دي به تو کلی کې نشړتای تا دا منافق کار زکه خو قران کریم کې الله رب عزت منافق تا په ځاكي اسفل الصافلين درجه ورچړی ده زي بدا بوجهان له فساقين انت ياللي دا بوجهات سزا چې دا باندې تللقه کوم بي او دا منافق سزا بلتونوا مشرکان او ده يهود او ده نصاراو نه شاب صح کوي ولي دي خلک له نظر دی خلاصې تاال یو س تر کې تونونه ب نهخه په او چې دا په درس کې دی ناست او دا دعوی ته دا محبت د اسلام کوي دپوران کوي او بیا به پهشارې زیلي اوبااس سر د خلکوور کويله وای د د ډېره سخته سزار دو اضله خوللهځ نه کله چې د کنا کسانو سره منو جیمان وله دی قالو من نه غ ته وای مونمان را وړییم خوصول کي و حالهزهګ مشرران پ لالار <سؤال> پهې کوو ټول <سؤال> پهیانوو دا تاسو ې پر شوي وي دا او کله <سؤال> چې لاچشي بعضو دی لا بعضین بعض کاې راو څخه بعض مشرېقانو سره بعضې نه کارهمو یاو څخه قالونو وي ته د میا ده توهیسونه تاسو خبرهي دامو مینا ده ب ما پاخه خه بربانې پهته اللهولیکم چې پرې سر لا په تاسو باې کولاو کړی دی الله پتا زواری پتا ورات کې یا غلا بدر کړی دی الله پتا غیمانی لیهات کوم نو جا مې د شي چې دې بجا کړی کایتا سره به پېمانه اندره به کوم په دې سمونه قات درم ساسو وا فلا تا قيلون پتا ځک یقل نشته خپل استادانو ته وایې پلي درار پتا ځک یقل نشته خرو څه کوي تاسو تالت ځای او په خانه مې ته نشته تاسو ولاړه د پهیان په س ک کې راست بخواه میته شته نه بسد کول نو اوله یا لمون زجر زجر ورک او تنبی ورک یهودي ده چې تاسو داقرران او سنت په خلاب کوي پټ پټې جرګي کوي او دا پټې پټې منزبي جو وړای سوو ته او سووک د ورځې سوک په کوټر ک او سووک په موبایل او سوو په پرډ ک سوو پهې سوو پ پوژه کې سووک په او زاد و زرد رتر را یوځې کېږي ول تاسو یې دلته خبر ها تاسو یې دلته خبر تاسو وې پدې مطلبو کې کامیاب شي چې شریبه نه کامیابې کیږي او ولایا نمونه دې دومره نه پوي ان الله حکې نه نه الله یا لم پوي کې مابانسه باندې یې سرونه چې دای کومې پټی ځرګي کوي یې سرونه دته پرونه کې کوم بوزونه پرځرياسې راغرا چې په کته خپلو کې توکيو ساتي ولما يقولون وغشدي يختارك اي ته چې په لو سپیکر کمزوي اګي چې د پټې پټې ځرګي کوي نو الله دې نه پوهېږي په دې نه خبر الله چې آخري پیغمبر را لګلو او دا قران را لګلو نو ول الله نو پوهېږي چې له بل غره موږ دا په ټوله دنیا کې خورو دا کو دا الله فسلي او يهوديت به زوري ځرګي کوي چې قران دا باندې ول نه پاره او منهم تذين الدرم كما سوف تذكرت اي ذا غدرى مرالي المقلدون لاراء الاباء رون تقليد كل تخبلوا مشرانوا اراء كما راي او اباء كما ابو يلي تخبلوا مشرانوا ما رضاي ذا غيده خائشاه رون تقليد كل ورن تقلید کوله نو تقلید کبث کار نه دی لکه مونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدین یو دنیا کې له څلور مذاهب هغه مشهور دي لکه امام ابو حنیفه امام شافعی دا امام محمد بن حنبل او امام مالک نو دا تقلید کول دا غبط کار نه دی او تقلید د چا کوی تاسو خبره منل پځې راوړیدل بغیر د دلیل نه دا بد کار او سپمږ دی ول مو ری کول نو موږ سره هغه په تقلید باندې نشټه لري نو اوس موږ کته څه د خپل بلار د تقلید کې د خپل مولا د تقلید کې د تاسو سره په دلیل, سر دلیل نشټه لري نو ومنهم لا کله او شوي ارګتنه جو کوم چې ما خفلی کې د زو بشره د کول تاسو سره دې دلیل دي سامشر په نمبرو سامشر صحابیو سامشر تابعیو تبع تابعیو سو عالم زما زم بشرانو دا شي کړی دی پهات په کایدا ته ولي کې تاسو مشرانو کړی دی نو زمو مشرانو خبره وته انا مانی چې قالا غي قرآن او سنت تابعدار وي مشر چې د قرآن او سنت تابعدارنی نو ته په کومې نه خبره نه مانی نو امهم باجی درې یو دنا اميونام اميونان قرادي تکيه هوتلو لاله منو په دې خبره باندې پایې پکې ان پڑھم نو دا ان پڑھ چې کوم دوی خپل تحقیق نکول نو ځان مه نه پوهه کوله بس وځه راځي چې کولم غواې پسیو که څومره خلک دا شي کړ خپل ځان له ستاسو پوه سره نه کوي دومره زلکه چې غم راغو یو هر څو صالح له تاسو کوم خاطره غو یو هر څو صالح له تاسو کوم چې زره سمه مل راغو خپل ور صالح له تاسو ګردا بس خو چې ځان یې مجران له څو ریته باندې رواني د اميون او امي د دې امي نسبه قراني کریم کې لناره بولیږي پیغمبر سم کړی دی او امه خلق وتم کړی دی یا ساتي په دې کې فرق دی سوره د আরাف آیت څه څه د نبی علی السلام په صفات کې امي راغلي دی الذين يتبعون الرسول النبي اميه او دلته چې يهود ته پارا امي لفظ راوړي دي اميون جوه امي فقط په دا دی چې نړیوال سلام او وی ویل شي د بارا د ماډری دا څه پښې شي وې مطلب امي منصور بسوي امه مطلب څنګه چې ماشوم د نور د پیدا شو د ګنا نه پاکي رضا شال نړیوال سلام د ګنا نه لاشي پاکته چې ماشوم نمور نور د پیدا شي او امه هغه پته چې د امي نسب ته شي زه دې مطلب دا چې څنګه ماشوم د نور د پیدا شي په سره کوي په شاعت کې تاسو په سمانی نه پوي دی تاسو په سم نه پوي دی که قرآن او سنت پکې نه ستاسو په پوي شي ګور نبی عليه السلام د قران کریم د نزول نه مخکې نبی عليه السلام بارک اسو خدanish ثابتول چې نبی عليه السلام لیکه پڑھاو په یوه ځای باندې نبی عليه السلام باندې لیکل کولې شنو په پڑھول کولې اګه له نیکل ورتلونه ولا پړاول ورتلو د وی نبی له سلام پراولی استکه د دنیا اګلوی دانې شوور ترين انسان اګه له وی له سلام هو نبی له سلام چې نسبته شي د امي د تګو تن پړنوي وایږي په خبره دا پیاده بي نه پیغمبر په حق روح ماري دا فرق لري چې له وی له سلام د امي نسبته شي په نړۍ ده پاک باز ته ګوناه نه پاک او عام خلکو بې د امین نسبت و شي چې به مه انپړه د دپول امميو نن خلکو اوام دوس مکري یو ته مولا ووي بلته امی وي سره د چې یو داسې علییم چغه د چاذا کد دا عملېلا نه کې او خپل ځانله کار کسب نه شي کوول او د ماشرري به خلکو باې بوجوي نو دو ته خو علیم ویل نه دا دستشی علیم شو تفصو کدو دچاس خیر و اصلا دولتون تشپنو مانی علیم شو سرال امران که مراشی ویوهی بون ایوه مدو بیمالم یفلو تا دی داخوخه دا چی دی لده خلق سفتو کی پا آقا کار چی دی کده نده دا سیوی کنه کل چی دی پستیش رو خیجی او بیا چی دی دا با جسامل ورزر پاس یه را زمون مستاد زمون را حبر زمون مشفق او شیخ و القرآن و الحدیث و رئیس و مفسیرین و دنیا الخوابات و تاوه یو ملائم فو وقفو وقفو که خان دیو ایهی که یو مسکه مسکه کی که چه ما خودید کار کرده نسی کودید سما اوستاز محترم اللہ دی عمر مال اولاد و پیلم که دی خیر و برکت ساچه آغا فرمایی و یو آلم پتا بل آلم تلگی چه آلم بیده آلم حق او پهته لګولی چې چې د سوونه پوه کې بل دی یو پرست تعلیم پهته داسم لږي چې ته وکور را د مولا تعلیب جممات سره دی کور سره دی مدرې سره دی ته لاړ د جلا په جممات ک وکوره چې دی یو در شروعکړی یا غ سره سوولی دوه کسانو چې قور د کړی ډېر نه خیر دی دوه او غ بیا په خپل کوره واللاغه کې در شروع کړی دا به پرستعالیم دی د ملا په کور کې غوره چې د mula په کور کې دوه پسانو کوراري زکړې څر دې ټول کورن په پسانو یې ښه ګوراري زکړې لوري زکړې ټول لوري زکړې مورې زکړې کورې زکړې او هغه خپل درس شروع کړي تر مولا لیدل mula به ټول مرګرسي وجهه اللهم خذكم دې پښولو مر, مر په ترای... تیار زمون پسې جولای درځي کیدې مال راوځي ارګه دې خپلې خسي له قرانو خایې یخ په لور د قرآن وخای لازم په مدرسه چلو لور د قرآن وخای دته خزانه د لور په ځای لانی او د بگرځي په کلي کې وخت هغه ډېر علم خزای کنه د مدرسه په چلو د مولا په مدرسه کې وګوره کپر شروع شوي او هغه سره تر رسیدلې ټول په ست قرآن یې څه کړی تاسو څه ډول ته تاسو له کسانې د مدرسه ون راړی چا پکېتوا کالک تیرګړی چا پېځه کال چې شپک کړه او دا قران پټکیه ځانل دي او وینه و صرفه خولاله زغین نو ورسي هغه ده اساس کومه د علم دی خو دې سیه وتو خوځي سیر سپېمې ولزا یاکو سیر راځي تاسو په علوم خیو او تاسو په فنون خیو او راځي تاسو په قرات او تجوید خیو سیه وتو خوځي څو له ورسي تاسو څرګنداته تاسو څرګنداته ایستوله دا ښه نو پا کار داوه چه دی دانن چه ځان تا علیمان وی او دی دا دا و چه چې دخل که تا قران و سنت خیو نو پا کار دا دی چې دی تا قران خوله وی کرا پا نازیرا مانه چه دا و که چه وڑو دا من نازیرا خیو نو پا قایده مانه که قوشش که پا نازیرا زکه چل تا که دا دای آغا عرامی توبونه بکنک کاره کی او چه خبره ترجمه تشی بیا سرجمم کې چل ول کوي تا څوخ وئ کوول مګوله ی به وایي تاال مټول به کوي دد د پاه چې دی خلکو سر ک کولا نه چې دا خلک مونږ او د فېژري بیا به راڅوخ سره کو نه نو تاغه چل ول به د خلکو سره کوي او یاره ترجمه تل لا سینګه کې تا فمه دی کوي او تاله تجوید نه دی کړیله نازیره په خکه او بیا تجویدکه او بیا هفض وکه دهی ده پاس بر جمه شورو دهی تو دونه وقت چا سرائی؟ دونه وقت چا سرائی؟ آده ملدهی زائی که خرق داشانا میا نخصد شده تویلی جوڑی جامع خوشی ده ده یا واحد خواداش شي تو ده خبره ده انگریزانو کریوا انگریزانو چې کله اسمایل شهید او سید احمد شهید توکتو چا غید قرآنی کرین درسونه جاری کرو او په ملکی او امن او یو انقلاب اغیر او اصط انری چې دا وکته چې وختلهکو ټولقرآ پسې روان دي او زمونږ به غلاې خوسک نه کوي د هغې مییان ل پیسې ورکي چې تاسو په خپلو کچبوکې په خپلو مییانونو دا خبره وک کوي چې چا د شپه زلووم د بهغیر ترجم دا کاثر دی او تاسو به ترجمه ده خی سوو چا په مدرسه ک ششپه زلووم کوي او دا خبره چلی دا چللی دا چلی ده چې ټول خلکتهقرآې کریبته موم شو ولیا دې کې کوم ځکړې نو د هغهیب ځای ته ونه کوله د کانګریش خپتې دو, دو. الله رب ال عزت اسو په پاکستان کې الله رب ال عزت زموږ د استادانو استاد فاتح شه رحمت الله علی الله دې قبر دنواراتو لرډ کی هغه چې نه حاصل په قران او سورۃ استک فضيوبند کې د رنگيب مکه مدینه کې الذهب ټوټو علماونه راغو په تشبیر کې د قرآنی کریم درسوکو هم قرآنی قرآنی لقرآن نمونن نمونن والحم قرآن او خلکو ته دا ثابت ته کا سپورې د شپړه سولومو د پهغیر همقرآېګري مده کېږي خو چې اوسستااس لقرآ ورې تا په شپه سلووم کړي دي تا س م یاوي کسې شپه سلووم کوي دي شپاره سلووم تهول خو پرده د شپړه سلووممو نومونونه چاله وردي هغه دومون هم چاانه ته وورې وال هم لامون ګورو قرران دهو او داسېدهکو چې دو روته وخورلو الله دررسی چې دغه کېیر چاپې را د قورې ګ انوارات او ررنګاډې خوور دا زمون یاد نه وجه زه خلک نو دا, دا, دا خو د الله واده ده چې داقرآی کریم دا به زه خورو د دا ره به زه غروم یوریدونونه نورلا بیافم والله په منورې ولو کریال کافررو تا مشرکان ب دتیان دد دا لوس دا دی چې د خورآ دا ررنګاي بهمونږ بده والله وي چې د دی دا رړه به زه توی بهدا شي تجربونه ته بندولو کوي او الله وایي بهدا شي تجربونه راغورولو او ګورو با چې څنګه وکامیاييږي او په الله سوفي چې کېمه شه ان شاء الله قران وکامیاييږي قران مخلصين خلق وکامیاييږي دا قران بخوريږي دې دارناګا دي بخوري او دا دې دارناګا دي و دومره ډیره شي بیا چې مشرک به دې تی با د سترګې نشه ورونده یا به دا مهپل نه دغتي او یا په مثل کې مخ اسو ګوره چرپتي یو وینیل دهم ولجری قران بیانې به ګم خاډه کی سی الیبی دی بیا څنګه مخه پټ کړی یا شا کړی مخني شي چې سره مل او جواب دې شې کولی دې وی وډی جواب دې شې کولی تا ځ الله واځه دا دودې وې دا اميان دي والله رب ليسمرما یو مې له قوم میونہ واسې د دینه اميان دي مطلب د الله په کتاب نه پويږي وَمِنْهُمْ بَازْيَدْ يَهُودُونَا امیونا امیان دیم انپڑا جی انپڑا لَا يَعْلَمُونَا نُفُوئِگِ لَلَّا پَ كِتَابُ کتاب نمرا تورا تو لکا امام قطادا و ابو الالیا مانا کئی لَا يَعْلَمُونَا الْكِتَابَا نُفُوئِگِ پَ تَورَاتُ إِلَّا اَمَانِيَّا امام قطادا و ای پجام بیان کی لا يعلمون الكتاب کتاب تو د الله په کتاب نه خوږي دا په شان د سناورو ديیس نه پوهږي زناورو ک خو لاشهور نه که نه اوغل خوپلشهور استعمالو یو ځای ک ور بهېږ باغ نه وررجي یو ځای کې پی یوږي باغ نه وري او انزاد انساناز سره د اقلله دی پهوربر او دی په وومر روان دی الله امایه د اماې دي خیال کوئی او دری مارا مانی دا قرآنی کریم نسابی تیری ایلا امانی یو مانا دروغ امانی مطلب ومین امیون لایالون الکتاب بازی بادی کین پڑا دید اللہ پا الله په کتاب گی نا ایلا امانی یا لیکن دروغ وی او دا مانا ابن عباس رضی او مشهور تابعی مجاہد رحمت اللہ دا نقل کری دا دا ابن عباس دره ما ما نا ده امانی ارزو و تمنه او بولالیا ده ما نا کرده او دره ما د نا صرف تلاوت ده اللح پا کتاب پوی گه و دش تلاوتو نتای ده دره ما نا ما نا ده دره ما ما او امام کسایی نمنقول ده ده اتوانا فرا او کسایی ده ده نهوی مشهور علمان ده اوله مانا امانی پمانه د ترغو امانی پمانه څه د ترغو وران اوله وللو وران دي او د ترغو د ترغو کیسې به جوړیږي او له به بیان به کوي خلکو ته او سید علي حجيري او زمین او اسمان تیری وران اوله یو څه ترجمه نور دي د څوې به مقصد لور دي د صورت ې مقصد به مقصثر نه ورځي بقره خو لا دا دصورې کا سر راغ ترچ مولله نه ور په ټول غوررانې وړو کې صورتت کمی دی صورت کاسر د صورت ې کاسر مقصثر بهله نه ورځې د صورتې ترجمه تر چې مپله نه ورې او دا به علیمته بقطوي او دا غړی به تنګه لنډتوي او خلکو ل به کې کوي نو دا کسې به جوړ کړړي وي دته روغو کېې او ب شانته د خدا پهلار کې تللي وو راغو بس را نهپلی وو او بسانشان د سین په غه لکه د س په غه بس وکلو وي کپ را نهفلی وه او دف قدي چې معیان راغ او بس مونږه ب س شو غر غ پورې را را دو په وایي جااز را نهپلی وو یاره وای کېپورته راغو جا را تللی وو لکه تاسو سکل چې جا سر نه لاړ جااز را غله دو درېګې مخکې ځان رس د دو نه جاازتللی وو او به د خدای کار وي وي ن سا وای یو جا تیل ختم شو وای دغلته کو شو او وایي بس وایي دغلته چې کو شوموندول وروخ د داسېته شو ک را روانو تیلکران شو چې پهته شو کې را روانو دغهته کو شو تاسو دروغو درغو کې او خلک پهې دوکه کوي اوس خلککو خیار شودي برې دروغو کو باو من د به درغو کې بیا ما نه இல்ல عمله دخو خدای پا کتاب با که که نا خوه ان لامانیه لیکن عرضو بھی جنت وی بی. عرضو بھی د سی ده جنت زدا جو من کال لا الہ اللہ نو دخل الجنه مولا وطوهی لی زکلا جو بتش دو سا اتش لا الہ اللہ دوی نکره جنه تا بجون بارک شا طبو مولا سره ده جنه تکتو او بل الہ الا اللہ پی لیکر نو دخل بھی غردونو جنه تکتو من کال لا الہ الا اللہ دخل الجنه وقیده به شرکی عمل به بداتوی عمل به منافقت ته تروه و بيده تو کی بيده شغله ای بيد تو نمبر ای بيده سوس بيده رشوت بيد او تو سلا الا الله دی وی جنات ته ورسي او دایریک به جنات ته سي وکلا وکلا کی جنت ته نو ارزو ده جنات نش ارزو ده جنات ته به ته وی جوړید جل قطه کی کداران هم دی دی ایت اسی کی براشي ور پسي وقالو لن تمسنا النار الا ايامم مون بجا... با وردنزو لیکن یا سورا دی آبس بیا با مون جانت دزو باسم مال جانت ویه اللہ غفور و رحیم زاد اول خو با مون جانت دزو ده کلیمی خواهندانی شکر ده د خودی کورم لیدنه ده عمره مکره و حجم کره ده شکر ده او کچر چې جهنم دلام ده خوی و غپه پراکی و جانت پرازه ده ده, ده ده ده غپه خبره ده اینها ساعت مستقر را و مکر ن خو بس که د یو ساس دپارهوي او قو پې ټولو مر د پاارې الله چې زمونږ فاازهو کې لا ې پ سره د استستاانو د مور پلار د ټول مومل درمه ما نه الله اما لکن تش تلاوت تش تلاوت الفااز بهله ورځي الفااز برهکه کړي وي ب کړی وي تچید ب هم کړی وي الفااس به ډېر په شه او په مد را کا او په مانا به نه پو کې او ددي ما نه طید هدثمان دله نو دی چې دشااهت نه مخکې خديې راځي تمنا کتاب الله اولهتن واخ لاقا هممل مقاريوله شپيت الله کتاب لوستلو تمنا کتاب الله توله شپ الله کتاب لستلو او د شپېاخیر ک بظالمانو هملاوکه او سر باې وال د تمان د شاده اوغ الله سره میلا شو وزلين واي القران اسم لللفظ و معنا جميعا قران لم يدل على لفظ او داني دوانو دا نه چته شلما جندا او بنا نه لا دوسو دا په له الفاجي زکه کوم شوه په له الفاجي ست تغییره به معناي زکه شماره زکه نو بیاه په رجه نما لمته لکه ازدا په مال ده کوش په بیان کی لکه په بیان کی ما سره لو كنت في الباذج بك او امل دنيشتي بس ما بيانو ما صار معك نو العلامه بن نبي رحمه الله عليه فرمى العلامه ابن تيميه رحمه الله العلامه ابن تيميه رحمه الله عليه فرمى لا يفهمون الكتاب الا من يما منك اي لا يفهمون الكتاب لا يفهمون الكتاب بالقران وبويجينا یا امام که تا دوی تسرف پال فاز وب و یګه په معنا باندې پويږي یره داسې چې نه آیت ویم یا کنه مو دوی یا کنه ساين دې څه مطلب دی دې معنا دی په دې باندې پويږي قرآن به وای او په قرآن باندې پويګینه او خلک مه زه درا ټولګي یې فورون یې فورون مجوري او دا د دې د دی او دا د بیانو دی وای مندګوري د کورکمانه غټه ومنتا تیر خوشاله ځوتې ورې خوشاله وي مه په ساری باندې تا په ایم په ساری شمه کوم کوم کوم نه کوته باندې یو دایم بکی او بس بیا شروع نه راپېدی ورای باندې لندي کای په مړو کې په یو کې په ورځه الهو سېکر باندې سره کوروې سی د دې لپاره چې आवाजم دوله غلطه وره سی کی چې په خیر کې باندې سندې اعلان کړو موږ مدرسې سره انده کوي او الله مو دایي وساخرت دغه زه مو سره طالبان دي زم سره مې شو مې د یتیم خاندو څه وکو ګره نه ګره ني دا خرزي دي او مدرسه ني شه لي يا مو سره يدا وکړه بځته لو دي چې زماري زري مالي مونږ وکړې يه معنا د دروو کې سي دغه معنا تمناد جنت او درې معنا تشتیلاوت سوسټي په خپل مليانو کې دا ناتاره مليان و دا شي دي کړې وا څه تروو کې ساي تمنا بیده جنت وی اپا قرآن با پویی که نا ومن هم بازی ده مولیانونا امی یونان پڑا دی ومن هم بازی ده یهودونا امی یونان پڑا دی لائی آلمون الکتابا نا پویی گی دلنا بکتاب ایلا امانی یا لیکن تشترو وی یا صرف تمنا ایده جنت یا ایلا امانی یا لیکن تشتلاوات که وای او لې دي الله یزو نون لکنګمان کوون ک دی پاټکلو پسې روان دي, دي پخیال پا روان دي او په یو خبره دی سره یکېې سپور دی شته چېدا وایي مړ اور مړې راې پس تلیل د سره شته پ تلیل د سر شته اوجره ته ل کاواته تا سره سهتلیل دی اوستا میلا ستا سره پسه تل دی پخیال په روان مشران وویللي دي د فای ل للهځ دڅ تخویض ورکای ویلون حلاکت ته د باردا کسانو ویل حلاکت پر ویلې شي حلاکت ته د باردا کسان یوتبون کتابه لیکي حکم بیاتہم خپل لاسو بیاتہم خپل لاس ته د خپل طرفه د خپل طرفه یو حکم وکړي او ثم یقولون هذا من عند او بیا وینا نه الله طرف لدی نسبت به الله تا کوي کګم په مې کې اثر موليان اي اوسم وي ويرود کتاب چې مساله د توليکم د حق ته توک ويم لغبلو مشران او مزاليني ویلي کلي په خاطر بنو کړې نو طبيعته را نوي نو تي الله رب العزت بریز الله لفظ جميل ذکر کړو ده فويل للذين يكتبون الكتاب ذين فويل اللهم ما كتبت ايديهم عطى رز بالفويل اللهم امام هم راغې رحمت پهندې مطلی فرم چې ویل دا د ب یو قمه او دادا بدای بدا او د حثرت په موګبانې ویل کېږي او کله چې دا دتهون د پاارې بیا وای ح را ځي وایي اخیرې خیر را ځي تعلب دی خبرې ته و اخیر ک بیا وایي خیر را ځي نو دلته چې ویل راغلی دی ویل ته حال شي و تبا ش سم وکړو سم وړو او ف یه کر کوي چې ویل دا د نوم د یکان نوم دی او دا مشرکان دا چې تحریف کوي دا چې تلیص د اه د یووددو کوي دی به دغه ویل کنې ته نو مصین وایي چېتهه سی کر کوي چې دا ویل دومره جووره کننده دا چې تیس ته وویخت ته به شي کافرو نوې سالې ښکاره کوم چې په پټ باندې هغه ودې له تنظیمي ستوره سيکي خو دا حدیث نه دا زایف دی د یو راوی دی درجه په حساب او دا زایف راوی دی دوی تل په سم ویل ذکر شو وکټ چې د دې دری عمل دل تمسکوشو یو تحریف وکړو د فاویدو تحریف وکړو د الله یو کوم دی بدل کولو ته له حالات کوي ذمیدار سم یو کولونه من الله او د تعریفکوو دان د خبره و که بیاې د هغې نسبتلهته وکو دفهله همد د پااره حاللااک دی او درب لته روبی سمنن قليله صریفې وکوو بیایله ته بتته وکوو او لته روبی سمنن قليله او بیا د پتونم واخسته پو ته خبره باندې څومره دقببی جوره منته کاپت وکو ی تعریف او دویم گندے دا وی نسبت اللہ تو کچھ دل اللہ ویلی دے اللہ دین دے او تے پگیں پیشم وا مشین سمربت دے کو سننا راواجو کے یا دی منا جو فویل دی ہلاکت او بمضی کی بہائی کے او مستحیل کے یا دی دبار ہلاکت تے او باخرت کے تے تو وئی نستا او گجے بیتوبید دنیا نالڑ اللہ دی زمب نیاز تو د دی جهن ده ددي د ور ده سره زمون د استستاسانانو د مور پلار د طول مر م ف ل نه نه نو په حالاقت سر د پاره دا کسانو یکتوبون کتاب باچ لې یوکم بیادي هم د خپله طرفه ید لاس بس څ کوو کو چې لیکل په لاس کېږي ز ی پورو نو یو بد تا چې تعریف اما یقولنا بادی وهذا من عند الله چې دا الله دې طرف لري درم بده لیش تروبې سمنن قلیلہ دې د پارشه دی واخلي په دې تحریف باندې د دنیا لگا دې دی دنیا د دې له کو پیسو د پارتا کوم رقبې جوړم کو زف ویل الله ولکت دې د پانا مما دا وینه کتبت اې دېم چې له کو کدا نه سنو و ویل الله ولکت دې د پانا مما دا وینه نې سیمون چې یې مال دنیا <سؤال> پیو کتلم بس په ماور وایضا او کله چې دا ملاقاتو کې دا کسانو سره منو چې مانې را وړه من ناممونګمان را وړی دی وایضا خل کله چېلاړشي د منافکانه بعضون بعض جدي نه لا بعض بعض کاافرانو څخهیخپلونا کاره مانو څخه قالونو غویتهای ه سه تهزه خبره ووي دموومانبیما پ خبرو بانې فته اللهول کوم چې غلبه در کړي دلله تهپغي لی یو حای چو کوم بی دی د پرچ د دې د پرنجا بهدا چې چې ګډی کوي تر پر دې باندې دربې کوم پرې چې ملاقات درب سلازو دا فلات داخلولې په تاسو کې اقلی اشتری او یا له مو نه دیدم رنه پوي ګنه الله وا چې یقینا مل یا لمو مو پوي ما پانزونی زرون چې مې کمه پټي جرګي کوي او ما یولي نو نواځي دې کار جرګي کوي وَمِنْهُمْ بَعْضُ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنْهُمْ بَعْضُ يُؤْمِنُ کتاب وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُظْهِرُونَ مَا يُخْفُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَهُمْ يَفْسِدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا ثم يقولون يا واي هذا من عند الله ذا الذي صرفنا له ليسترو به ذيره قر ثم اخليت الله بودي بودي تحريف ما زمان دا دنیا لگا لو ويل لوما لاکت دي ذيره پره مما داونه كتبت ايدي يم جلي کلی دي پقبلو لازماني وويل لوما لاکت دي ذيره پره مما داونه سبون پونچ دي گمل کوي